jó kétszer nem, nemmel hogy hozzáértem elnézést kérek majd akkor a 8 órás hírek azt a lesz. Sagól és a Na, itt aztán minden van egyszer megállt meg az megoldottam bajárok sajnos kostvában már nem? nem visszaszámolok 100 99 98 elég és mire gondol hogy ki lehet az Stimmel, fiala kei Szivirádió a 98.00-n és interneten. Elnézést kérek a 7 órás hírektől. Ma 2019. január 15-e kedvenc és 3 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfe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 jött eszembe, is a 14 éven óriaknak nem való. Úgy tárja elénk, de a szájunkba hogy lett légyen bárhány éves, tisztelt néző, vet tudomásul, hogy sok minden fontos, de a családnál nincsen fontosabb. Hát, ez nekem jó elak mondja, ugye nekem a szó tartalmi értelmében tagukat számlálva, hát ki a családom, vérszerinti rokonom, akikkel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 0614890999 és 0636771161 When I was 17 It was a very good year It was a very good year For a small town girls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 It was a very good year for city girls, who lived up the stairs, with all that perfumed hair, and it came... Jó reggert. Jó reggert, menjéz, ezekbe a reggeli gondolatáig bebelette a fránja általában, azt gondolom.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 Maga az alapötlet az egészen kiváló. Arra emlékszem, hogy amikor láttam, akkor nagyon fel voltam háborodva, mert olyan dramaturgiai és megvalósítási hibákat véltem felfedezni. Vannak értele, benne hibák, igen. Amelyekre ma már Atok nem de emlékszem. Benne. De maga az ötlet az, hát az egészen elképesztő. És az, hogy nem az, hogy, hogy valahogy olyan, úgy érzem, hogy hülyén hangzik, hogy ez egy sokat, nem sorozat, de hogy, hogy ennek a filmnek valahogy kell lenni valami valami hozományának, folytatásának, mert ez így, ez így nem nagy lókhat a levegőbe. Hát igen, ez inkább a hangulatoddal van összefüggésben. Na jó, visszaállok erre, mert itt van az Very Good Year, ez egy számra nagyon kedves szám.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 A felek aláírásukkal rögzítették, hogy egymással szemben semmiféle követelésük nincs. Sinkovics Gábor megsértette a megállapodásban a rögzítetteket, így szerződésszegést követett el. A Médiavögz Zrt. Sinkovics Gáborral és a levelét közlő médiumokkal szemben megteszi a szükséges jogi lépéseket. Emlékeztethetném Önöket Szükszai Péter, és Tibor,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 hogy a te szereted rendszered, igen, igen sokáig kérte te fiatból, akkor is, ha most öregfejjel 30 év után mások biztosították számomra azt, hogy legyen egy alkalom, hogy új életet kezdjek. Hidd el, apám, rám fért már ez. Rám fért már ez, és örülök, hogy ez bekövetkezett.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 Ma a 2019. január 15-e kedvan, és 6 perc múlva lesz reggel fél 8. Elérhetőségem 061 48 valamint 06 -7 -7 -1 -1 -1. A MediaWorks levelét Honpola Kristina juttatta el hozzám, az a Honpola Kristina, aki...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 We'd ride in limousines Their chauffeurs would drive When I was 35 The days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life Senki? Akkor ezt a lehetőséget is felhasználom, hogy elmondjam, hogy január 28-án hétfő este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Bakácssal, Filippovval, önökkel és velem a belépés változatlanul dítalan. 2018, január 28-a hétfő este, Bakács Filippov.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 az elkövetkezendő 200 másodpercben nem ajánlom többet magamat és telefonszámaimat, de most még egyszer elmondom 061 099 és 06 Beszélgetünk felhívnak. So a felhívnak. a felhívnak repeating you near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night.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 Night and day Night and day Under the hide of me There's an oh such a hungry yearning Burning inside torment won't be through till you let me spend my life making love to you day Jó reggelt lát. Igyekszem, nem nagyon filozofikusra vennem a mai beszélgetést, mert a hajlamon meg Nagyon sok minden van a fejemben. Hihetetlen mennyiségű dolog. Te amikor reggel felé... Akkor mennyi minden? Tehát ma reggel például mi minden jár a fejedben? Nem kell, hogy konkrétan megmondjad, de hogy sok dolog, egy dolog, semmi a se a túlfélen elsibólászlóban. Múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Ma reggel hatkor azzal kezdtem a napot, hogy elolvastam, vagy nem olvastam, mert nem tudtam a végére Apáti Bence táncosnak az írását, amiben a, a rotkó körüli problémára, meg a CIA viszonyáról ír. Na, nem jutottam a végére, kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ki belőle. Miről Úgy, én... Valaki Hello. Viszont... De... Elnézést, műsort vezetek, nem fog tudni önnel beszélgetni. Akkor én most. Nem, beszéljek. Nem nem, nem, nem, nem, nem. Igen. Tehát, hogy mi a helyzet a CIA és az apáti bensze beszélgetésével? Nem, nem az apáti nem a Rothko, tudod, van az a festő. Az Igen. Híres orosz gidós származású festő, aki Amerikában él és lesz világhírű. És mi történt vele? Hát nem csak, ezt kezdtem el olvasni, mert a Kultúrharcoz valamiféle lábécetet írt az de nem mutattam a végére, úgyhogy nem akarom elmondani a cikket, mert hogy azt kérdeztem, hogy mi foglalkoztatott reggel, amikor fölkeltem. És fölkeltem, fölkeltem itt egy pohár vizet, visszafeküdtem még negyed órára az ágyba és ezt kezdtem el olvasni, és nem jutottam a végére. Majd, majd, ha veled befejeztem a rádióbeszélgetést, na majd akkor elolvasom. Mi, mi van még így reggel? Befe befejezze, vagy befejezetlenül? Ma ezen kívül semmi. Az én fizikai állapotom hagy némi kivánni valót maga után, erről amikor személyesen beszélgettünk, akkor meséltem neked a nagy közönséget ezzel. nem szó... szőkeztési felemás cipőben csak nem vagy szőkeztési. E Igen, és meg annyi más dolog, de maradjunk abban, hogy amit te tudsz, azt nem biztos, hogy másnak most az orrára akarnám kötni.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 és de most az élet, azt tudom mondani. És fontos és súlyos problémákkal foglalkozik, ahogy a szellem együtt a jelentős része. Ezt tudom mondani. Erre az egészre. Tehát, nem, nem, nem. Szóval biztos, hogy ma fáradtam, ébredtem ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni akarjunk, mert nekem ez most nem megy. Tehát nem, nem, igazán tudom, hogy nem igazán tudom, hogy miért kell ezzel foglalkozni.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 Biztos tudom, hogy benne van, és biztos tudom, hogy felvette volna a telefonomat. Uh, de mindegy, én egyébként nem bánom, hogy engem erre nem kértél meg. Nem, nem, is, nem is értem egyébként. Én fogalmam is, hogy ennek a protokollja, hogy ki mehet be a kormányinfóra kínál. Most azzal is megreptél, hogy te úgy voltál ott korábban, hogy nem voltál meghívott, hiszen a parlament bejutni sem olyan egyszerű. Uh, egyébként pedig nyilvánvalóan a, a, a nyílt provokatőrökön kívül, akik azért hogy, hogy szétfelének egy, egy sajtótájékoztatót, azon kívül minden valóságos újságírót be lehet engedni, ha persze vannak keredelmi korlátok, és a többi. Tehát, ugye azért, már beszélgettünk veled arról, hogy Amerikában a, a, mondjuk egy elnöki sajtótájékoztatóan a protokoll nagyon szigorú, tehát nem úgy van, hogy bármilyen újságírók be mehet, ott az egy nagyon szigorú akreditációs rendszernek adatményével aki bekerül, és azt sem lehetne, hogy valakinek kikerült. Függetlenül attól, hogy a Trump idejében ugye újabb változásokat értek meg, most nem tudom a kérdések, miért van szivorítás, hogy ki és hogyan és mennyit kérdezhet Trumptól, hogy értem, mire hajlandó válaszolni. De a lényeg az, hogy, hogy ez a fajta szigorú protokoll nálunk nincsen meg, akkor az mégiscsak elvárható, hogy valamiféle protokoll legyen egy. Ha én tartani, kormányinfot meghívnálak. Maradjunk ennyiben, jó? Van egy Rizsporos Intrikák című film, ami arról szól... Nagyon jó, nagyon jó. A... A, csak pár mondatban már sokszor elmeséltem már, hogy valahol a, halnak a jobbágyok, mert mocsárláz van, és le akarja csapolni a, a mocsarat a nemes, és azt mondják, hogy fel kell menni a királyhoz, hogy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 igen, ugyanakkor azt is meg tudtam mutatni, hogy mi az alapvető különbség, azt is tudnám, hogy mi volt az alapvető hiba azokban a kormányinfokban, amelyeket a Lázárta És tudod, mit mutatott meg még? Nem. Azt, hogy ha bár Gulyás Gergelyel is hosszas beszélgetést folytattam, inkább egy oldalut, mint két oldalut, azt tudom neked mondani, hogy abban a udvarban,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 Ez egy ilyen bevezetett műfaj lett, de az az igazság, hogy az egész rendszerben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mindenki, mindenki csereszabatos, mindenki, kivéve egy embert. Hát erre azt tudom neked mondani, hogy ezen mélyen nem értek egyet, senki se csereszabatos. Én... Senki.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 Nem vagyok csereszabatos, senki sem csereszabatos, igazad van, de hát láttad tökéletesen és jól megvan a rendszer nélkülem is, meg velem is, meg nélküled is, meg veled is. Tehát, hogy valójában, valójában az ember kesereket azon, keserekhetne azon, sőt, megsértőzhetne azon, hogy a kormány,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 a kormányzati munkától vagy a politikai munkától, a hatami gépezettől, ami hatami gépezetnek a logikájától, a természetes logikájától idegen.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 Hát az, az alapvető élettapasztalatok megszerzése, az olyan külfárasztás, azt hiszem, hogy az elfáradáshoz és az öregedéshez igen nagy mértékben járul hozzá. Nincs, nincs új madács után ezt tudom mondani, nincs. nincs Te vezetsz, vagy más vezet, mert hogy egyébként az nem baj, hogy egy autóba, csak a hangot került nagyon messzire. Mária. Most jó?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 És, és hát, tehát ez olyan, mintha leütnél különböző zongora billentyűket, de közben egészen más ö, ö, hang szólalna meg, és közben mégis olyan dallamot játszanál, ami egyébként más fülének kedves, csak te éppen nem azt a zongora darabot akarnád játszani, mert úgy maga a zongora valamilyen okból önállósítja magát. Elég költői vagyok a a reggel, ne? Igen, igen, igen. Miközben én azon gondolkozom, hogy megyek az autóval, hogy itt a kisváros. A legjobb érségeimmel mindjárt meg fogok állni, amint véget ér a beszélgetésünk, és fogok venni egy tojásos, egy tükör, tojásos zsemléket, ami itt a legfinomabb. Hát én, én, én te a magaslatokban vagy a költői magaslatokban, én pedig a, a földi valóságban. Bár, bár, bármikor le tudnék szállni egyébként a magaslatokból. Mindenesetre a végén beszélgettünk színezés és egyéb más az én mindig szeretek reklámozni dolgokat. Csak azért, jó, elég, ha már nem. itt tartunk, akkor vége, azt vége szeretném neked mondani, hogy a Clint Eastwoodnak a Csempész című filmjét csak akkor néznek, hogyha 116 percig unatkozni akarsz. Jó, nem fogom megnézni. Viszont megnéztem Miskolc, a Nemzeti Színházban, a Béres lerendezésében rendezésében a, a Jó Ember Keres, keres neked, ugye a Szecsú jó Jóléveket, a Brack darabot. Uh, egészen fele... Én nem szeretem Brack, tehát igazán még ezért a darabért se de valami egészen felemelő élményben volt értem a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 És néha az jut eszembe, hogy mégiscsak van bongol, valami, hogy romboljatok, romboljatok hogy építessetek. Uh, nem tudom, nem tudom, ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog. Tehát, uh, Én a rombolást meg, értem, meg de hol, hol Meg, hol meg, meg, ilyen, meg, ilyen, meg ilyen, ilyen gyorsan, vagy ilyen rövid idő alatt erre nem is volt tenni az ember reagálni. És, és mi szíves értem volna fel a figyelmedetek két művészeti előadásra, amit az utóbbi időben megnéztem. Mert a múlt héten kétszer is voltam színházban, úgyhogy például, például megnéztem, legyenek jókat, tudtok az eperéssel a, a főszerepben, aki egészen parádésan uh, szerepelt, játszott ebben, a, ebben az előadásban. A másik de bármit nekem sőt, ott... végre, sőt, végre megnéztem a kincsemet is. Próbálok minden magyar filmet megnézni, és valahogy a kincsem kimaradt, és megnéztem, és azt kell mondjam, a maga kategóriájában van, ez egy első osztályú fiam. Én a kikötő híreket láttam, Kevin spacey és egy egészen hihetetlen film volt, de ha csak nem rakod le, akkor még azért valamennyi időnk van. Neked van még két-három percet? Haló? Azt kérdezem, hogy a tojás, tudnék zsemre, tud három percet várni-e? Persze, hogy tud. A más, itt, a... itt, itt sétálok a tégség előtt, és bármilyen ezt, sétálni. Ezt, ezt az effektet ismerem. Uh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 Pap dániel azt a számomra miközben... Ja, Istenem, és erről nem maradtam, és mi lett belőle? Mi lett, mi lett, mi lett ebből a pro produkcióban? Hát, azt akkor nem fogunk tudni beszélgetni, mert ezt teljes mértékben nem tudom neked elmesélni. Nem tudom, milyen ez Apáti Bence írása, ez egy egészen fantasztikus dolog. Azt láttam, hogy az ellenzéki sajtó teljes mértékben oda volt érte, én pedig azt láttam,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 mi hazánk mozgalomnak a honlapját, ugye a húrmézővásári polgármester új politikai formációjának a honlapját, és azt mondtam, hogy függetlenül attól, hogy mi a véleményem a húrmézővásári polgármesterről, meg függetlenül attól, hogy miket mond róla Lázár János a különféle interjúban. azt kell, hogy mondjam, hogy az dolog azért van teljesen halára ítélve, mert hatháziákos ott van benne, és ott van az elnökségében. Tehát az az ember, aki a Fideszben politizált a Fideszes képviselő volt Szexárdon, majd ott mint egy igazi júdás távozott, és bekerült az LNP-be, és az lnp t is gyakorlatilag sikerült szétbondasztania, és aztán miután parlamenti mandátum az utód rögtön független, újra parlamenti mandátum az független lett, és most ott van a mi az mozgódnak rögtön az elnökségében, hát azt tudom mondani, hogy aki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 piszkításra építi, azokból nem lehet semmit sem. Légvirágon semmit sem csinálni. Jó, én azért egy rendszerfrissítést ajánlanék a miniszterelnök úrnak. Na működésre, nem kizárólag nem, nem, a nemzeti együttműködés rendszerét illetően. Tehát én, én újra gondolása gondolásra ajánlanám, mert attól, mert működik, attól nem biztos, hogy jól működik, és attól, mert fenntartja annak a lehetőségét, hogy én ezt működtessem, Attól még nem biztos, hogy optimális módon működik, de ez nem az én felelősségem, az én felelősségem van, hogy ezt elmondjam. Én biztos csinálom a érdbe, hogy bejelentkeznék hozzá egy beszélgetést, és nem tartom kizártnak, hogy fogadna.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 Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlem, Berényi Attila vagyok. A brit miniszterelnök szerint katasztrofális mértékben károsítana a politikába vetett bizalmat, ha nem teljesülne a brite utakság megszűnéséről hozott választói döntés. Theresa May gyári munkások előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy most már valószínűbb, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, mint az, hogy esetleg megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. A politikus szerint a brét nagypolitika egyes szereplői késleltetnék, vagy akár le is állítanák a Brexit folyamatot, és ennek érdekében minden lehetséges eszközt készek felhasználni. Az oroszok 53 a támogatná a hibatalban lévő moszkvai kormány menesztését derült ki a levad Levada független elemzőközpont felméréséből. Három évvel ezelőtt még csak 33 szeretett volna kormányváltást. A Vedomosztyi című napilapban közölt friss közvéleménykutatás szerint mindössze a megkérdezettek 40 a hagyná meg a helyén a jelenlegi kabinetet. A válaszadók 57 a szerint a kormány képtelen megbirkóznia az áremelkedéssel és a lakosság jövedelem csökkenésével kapcsolatos problémákkal. Csak a megkérdezettek 7 ának nem volt semmilyen kifogása az orosz kormány működésével kapcsolatban. Ausztráliában a Sydney-t, és a főváros canberra is magában foglaló új tartományban milliónyi döglött haltól bűzlik a folyórendszer, írja az MTI. A Murray és a Darling folyón az alacsony vízállás és a hőség lehet a felelős a vízfelszínen beindult algavirágzásért, amely megfosztja a halakat az oxigéntől és méreganyagot is termel. Az ausztrál miniszterelnök Scott Morrison elsősorban a szárazságot teszi felelőssé, a tömeges halpusztulásért és pusztító ökológiai eseményként jellemezte a keleti tartományban kialakult helyzetet. Az újdélvászi tartományi kormány szerint további halpusztulások várhatóak a térségben. Rövid felolvasás, és aztán ők jönnek, önök jönnek index. Több órás várakozás után végül mégis találkozott a köztévé vezérigazgatója, a ráváró szél Bernadettel és Hadházi Ákossal hétfő délután, Pap Dániel megjelent a tévé auliájában, de párbeszéd nem alakult ki az ellenzégi képviselőkkel, mivel az elnök szünet nélkül csak azt ismételget, hogy a képviselők erőszakosak jogellenesen léptek be az intézmény és majd írásban válaszol a kérdéseikre. Amikor szél megmutatta a jogszabályt, amely alapján a képviselők beléphetnek a közintézménybe, és azok vezetőinek segítenie kell a munkájukat, sarkon fordult és elment. A módszerrel van a gond,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 voltak ezért ő engedte be az előtérbe hat házit.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 szávozzanak. Ez Szélés hatázi a törvényt lobogtatva tagadta meg. Végül a képviselők leültek az előtér foteljeibe azzal, hogy akár másnap is várnak a hírigazgatóra. Így az Index. Ugyanen az eseményről a híradó.hu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 Szél Bernadett és 6 újabb jogszabálysértést követtek el, visszaélve képviselői mandátumukkal a mai napon a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap NTV -e a székházában. Támadó fellépésükkel megzavarták a közmédia munkatését, illetve nem vették figyelembe a közmédia dolgozóinak személyiségi jogait, akik nem járultak hozzá egy kép és hangfelvétel készüljön róluk. Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségokat ugyanis mindenki köteles tiszteletben tartani. Az érintette azzal a szándékkal érkeztek az NTV a székházába, hogy átadják.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 Lehet, hogy eddig némileg keszekúsza voltam, sőt valószínűleg az voltam, mindazonáltal most két szöveg felolvasásával egyértelművé tettem, hogy miről beszélgethetünk. Mindez nem jelenti azt, hogy önöknek telefonálniuk kell. Elmondom azt, amit ilyenkor szoktam, a 2019. január 15-e, ked van, negyed az óra, hétágra süt a nap, nincs nagyon meleg, de nincs olyan hideg, mint amilyen a múlt héten volt. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Elérhetőségem is itt két telefonszám következik, 061 489 0999 063677 1161. Figyelek agamire. No tea, no tomato juice, You'll see, no potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll head to the local color, serving coffee with a crawler. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, You're got like good morning. Good morning, én csak azért telefonálok, mert a, előbb El Simon úr azt mondta, hogy e, Hadházék a Mi Hazánk mozgalmat ündolták, de az egy, az egy másik, az a, a Toroszkai Féle e, társulat, ők valami más gondoltak. Mi, mi magunk nem tudom mi, de minden, mindesen de biztos nem a Mi Hazánkat. Ebben önnek egészen teljes mértékben igaza van, a másiknak nem tudom mi a neve,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 én megpróbálok regenerálódni, valamint felkészülni a mai egyébként izgalmas napra. Hogyan tetszett önöknek a két levél? A tegnapi és a mai, és egyáltalán. Keep repeating through again, I love you I do love you I still recall the thrill I guess that I always will I hope twi'll never depart All nature seem to be in perfect harmony Sing when... Mindenki Magyarországa mozgaom ez a never. Köszönöm Csorba a segítséget. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Ezzel a tévés dologgal kapcsolatban hívom. Hát ez egy botrányos az az egész. Jó, nem biztos, nem, hogy... nem, nem biztos, hogy ugyanazt értjük botrányosan. Ön mit ért botrányosnak? Hát én, én azt gondolom, hogy ugyanazt értjük botrányosnak. Hát, ha nem ugyanazt értenénk, akkor valószínűleg nem telefonálnék be önnek. Aggódom, hogy nem ugyanazt értjük azon, de figyelek. Hát csak vegyük példának, hogy mondjuk Németországban bemennek. Nem menjünk Németországig, legyen szers mondja hogy ön mit tart botrányosnak Magyarországon, Budapesten, a Kunigunda utcában. Hát én azt tartom botrányosnak, hogy két parlamenti képviselőt gyakorlatilag terrorizálnak oda Hát látja... Nem lehet, bejutni, nem lehet bejutni, csak egy darab terportán az épületben. Ön, é... Ön érti azt, hogy ők miért akartak bemenni? Hát, Ön érti azt, hogy két képviselő megfogalmazza azt, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy találkozzanak a tévé igazgatójával? Én, én értem. Én nem. De, azt hiszem, én értem. Én azt hiszem, értem. Én még nem értem.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 It's like to be loved. 061 és 06 Just as wonderful With both feet on the ground It's that second time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 Nekem most kivételesen jól esik a csönd és nem zavar, de nem talál sokáig, mert aztán fölívom, van Nemes Gábor, de félek, ha van mire... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Takács vagyok, és tévészékházas ügyről, vagy provokációról hát nekem is ellentétes véleménye van önnel. Én azt gondolom, illetve egyetértek azokkal, akik a magyar média, vagy sajtó szabadságot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 Nyomdába, és nem nyomtatják ki a 12 pontot uh, erőszakosan, akkor más lenne a történelemkönyvekbe. Tényegében ugyanaz történt, nem volt sajtószabadság, volt 12 pontjuk, mint ahogy hadházéknak is volt egy közleménye, és azt szerették volna eljuttatni az emberekhez, de a cenzúra ezt nem engedte. Uh, nagyon nagy párhuzamokat látok a mai uh, média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 Ebben nem vagyok biztos, és abban sem vagyok biztos, hogy Arról az nem beszélve, aktiói... hogy a 48-as 12 pont után hol van az a forradalom, ami utána bekövetkezett? Csak ezt az apróságot kérdeznem. Nem tudom, hogy hol van. Remélem, hogy minél hamarabb lesz. Hát én akkor én... vács akkor, akkor hajra. Van, van feladata, de azt kifelejtette a mondantójából.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 lady tonight! Luck if a lady tonight! Elnézést, hogyha nem lettem volna ma minden vonatkozásban, a topon, ahogy ezt szokták mondani, majd igyekszem visszamászni oda.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 hogy a külföldiek, az idegenek, a migránsok, a vendégmunkások és bárhol a világon arányaiban kevesebb bűncselekményt és enyhébb bűncselekményeket követnek el, mint a helybeliek. Tehát a Angliában élő magyarok számukhoz hasonlítva, arányítva kevesebbet lopnak, csalnak, gyilkolnak, heroin-csempésznek, mint a belföldiek, és ugyanez áll Magyarországra, és ugyanez áll az összes, én még nem láttam olyan a statisztikát, ami azt mutatta volna, hogy valahol a, a pont a migránsok követnék el a többinségét. Ez a, ez a második dolog. Ami, ami viszont mögötte van, és ez a konkrét esetre nagyon szépen áll, és kimutatható, hogy sajnos ezek által a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 adott esetben azt, ami Magyarországon van, vagy annak idején a náci Németországban? Hát nézd, a Bázeret-Szajtunk című svájci labban megjelent egy, talán te is láttad, egy interjú egy úrral, azt hiszem, hogy én nem neve nem emlékszem, aki a Finkelstein nevű ilyen Igen. kommunikációs és manipulációs gurunak volt. Igen.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 amerikai manipulál tőzsléket, és hát, ne felejtjük, zsidó, na hát, ez egy ideális... Jó, de tény. ha olvastad, akkor abban egyebek között az volt, hogy a származásának nem volt jelentősége. Úgy van, nem volt számolta. jelentősége. A Finkelstein számára, te, tehát azért nem volt jelentősége, mert akik manipuláltak, azok nem antiszemiták, azok valóban, ö, sőt, hát, ö,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 Az internetes ügyintézésre, az egy internetes állam, amelyben gyakorlatilag minden, minden ebben az. ebben a körben mozog, minden, minden, minden működik így, valószínűleg ott is van manipuláció, valószínűleg De minden a múltat. Tőled, hogy miközben értem az összehasonlítást ebben az esetben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 Tesszük. Mi? Tesszük. És ez az orvos ma már órákat el azzal, hogy recepteket ír, és mindenfajta dolgokat gépel, mert nincs neki asszisztense. De... Tehát ez, ez, ez, ezek, ezek nem olyan, Tehát egy, ezek igazad van. Egy a... idő után van egy pont, amikor, amikor, amikor tose de... a... omlik össze I... egy egészségügy. Igen, de pontosan erről az. A Licska azt mondta, Lengyelország a példa arra, hogyan lehet süllyedni a krízis után. Én szeretnék azon a ponton lenni a társadalmi fejlődés, mint De ezt de... nem most mondta, ezt még jóval korábban mondta. Van, én, én értem, mire én, gondoltam. Én az, én nem gondolok, ez egy idézet volt. Uh, én azt tudom neked mondani,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 mert hosszú távon azért itt e, e, e, e, e, tényleg ez a hosszú távok lerövidülnek. Tehát e, korábban, korábban az volt, ugye a, a Kénznek volt egy híres mondás, amikor arról pagadták, de mégis hosszú távon mi lesz a gazdasági lépésnek. De mert nézd, de hosszú távon mindannyian halottak. De, igen, is ezt gondolom. Igen, de ma ezek a hosszú távok nagyon lerövidültek. Tehát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 TV Rádió FM 98